vi skal lige til noget, øh, og, og, og kære lytter, undskyld, at, at det ikke bare var tjekket, og det, ikke bare, øh, det havde også været mærkeligt, sige, mm -hmm. hvis at det var noget, vi bare havde altså, planlagt på forhånd. Ikke? Så jeg skal lige høre noget, inden vi kan gå i gang. Det er ikke den i hvert fald. noget, kan kongens lort. Øjeligt. Det er også noget, han siger. Så gør vi sådan her op, okay. oh. den er altså god. Tejlig film. Den der? Den er den, ikke? Det kan godt no. bruge. Nej, det er for hyggeligt. Ja. Mine damer og herrer, okay. velkommen til de sorte spejdere. <tryk> det er jo fra Star Wars, jo. Nej, det er fra, det er fra ja, rumrejsen. Ja, det, ja, rumrejsen. Eller altospraxatustre. Den har jeg sige. faktisk ikke nødt i skabet. PIS! Peter, øh, prøv lige at, Kan du ikke spille vores intro igen? Altså ikke musikken og sådan noget? Peter, skal jeg sige, vores teknikker. tekniker. Tekniker øh, Peter Lovs. Øh, Peter Lovs. Øh, Kommer her. Stille. Det er da også ærgerligt, at vi lige starter på den måde, men. Øh, nej, men det er bare... Undskyld, kære lytter. Øh, der er måske nogen, der siger, nej, det er jo planlagt. Om lidt der kommer, der er den store pointe, der kan sige, det gør der det gør ikke. Der ikke. Øh... Uh, oh, jeg tror jeg snart, jeg har dem okay, her. Uh, Sådan. Um, Fumskib. Ja. Pss, okay. Pss, pss, pss, pss. okay. Så... Hvad er der? Er vi klar? Ja. Okay. okay. Prøv at spille Jingle igen, Peter. Ah. Kom her. Okay, så går jeg det teknikere til arbejde. Så spiller jeg den. Sådan. Så er vi i Okay, jeg lytter. Vi lader som om In vi er færdige nu, ja. Det er nummer, nummer 16. Nummer 16 er næsten. Og så er vi klar, tror jeg. Okay. Okay. Nu er vi klar, om, Så det nu havde... programmet? Nyhederne er de færdige. Vi ja. har løbet suede end med Ja, så Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Anders Breinholt og Anders Lort -Nassen. Kære lytter af De Sorte spejder. På et tidspunkt for ikke så lang tid siden, 1. januar, snart et år siden, der startede dette program, De Sorte spejder. I den næstbedste bedste sendetid, der findes i Dansk Radio. Ja. Klokken 14. Mandag til fredag. Til 16. Nu spørger du måske, hvad egentlig er den bedste sendetid? Der kan jeg sige, det er om morgenen. Ja. Men hvor om alting er, så sker der det, Hverken der bedre. at vi for to måneder siden, begyndte at kunne se himlen åbne sig for sig. Også. Øjeblik, så gør vi sådan her. Vi fandt ud af, at rigtig mange har været tosset med at downloade De Sorte Spejders podcast. Dag efter dag. Uge efter uge. Måned. Efter, efter måned. Og nu næsten. Jeg gentager lige. Nu næsten. Efter et år. Det er faktisk kun 11 måneder. Jeg vil, jeg vil sige, Anders, vi satte det mål i... Øh, vi okay. sagde det mål allerede i oktober. Ja, at, at øh, vi sagde, hvis vi nu når, altså hvis, hvis der er over en million downloadet eller hentede podcast af vores podcast, ja, ikke? så vil vi eh, lave en juleuge hele i en af i januar. Ja, øh, som den en første fest. uge i januar. Ja, vi præcis, den, som simpelthen bare, hvor lytternes ekstravagancer kan ønske musik. Vi fortsætter Tønsgården. Vi havde jo ikke forestillet os. Du skal tale sådan en mere chance nat, ikke? Vi havde jo ikke forestillet os at det var et mål, der på nogen måde var opnåeligt. Så havde vi aldrig nogensinde lovet den slags. Men kære lytter, i dag kan vi offentliggøre lyttertal. Nej, det kan vi ikke. Nej, det kan vi. ikke. Downloads tal. <laughs> Ach, fuck, Jeg ved, det er svært. Det er øjeblik, vi taler. Nej. Kære lytter I dag kan vi Offentliggøre Downloads podcast <laughs> Som uden En hver form for tvivl Utvetydigt angiver At Dette program har slået Verdensrekorden I Danmark i Danmark For flest downloadede Podcast Nogensinde Nogensinde i verden. <laughs> million ah, og 19. For, for min søg er det altså 9. Nå, så hurtigt går det, mens vi har talt. Hvad er det for noget? Dallas-lort? Det var noget lort. Okay, vi tager Men, den her. Vi tager, øj, jeg, jeg kan lige, meget bedre lide den der. Det er et ikke? Der åbner og lukker. Og så? Kære lytter, nu skal den lige sidde der helt fast. Ja. Vi er stolte ja. af, og vi kan ikke vi sige ydmyge. tak nok. Vi er ydmyge. Vi vil godt takke dig, kære lytter. Dig, er troligt. Der downloader dag efter dag, uge efter uge, måned efter måned. Og forhåbentlig også fra midt i januar, år efter år, præcis. De Sorte Spejders podcast. Fra den 1. januar og til den 30. november 2007, ja. er der blevet hentet 1.09.816 ej, nu kæft. Men jeg kan jo ikke det tal uden ad. Det er dig at med papirerne, mand. Han kan ikke startet ud. Jamen, du har siddet med var ja. Så siger vi lige det første igen. En, er det, er, er, fra 1. januar til 31. Ja. 31. november. Ja. Kære lyttere, fra januar 2007 og frem til den 30. november 2007, er der blevet downloadet, skorstræk, hentet, 1.009.088. Kære lytter, fuck, hvor er det ja. dejligt. Tusind, tusind, tusind tak. Den har I ærligt fortjent. Det bliver ja. noget af en uge i januar. Øh, hvad er præmien, kan man sige? Hvad det, var det i for os? Øh, man kan sige, at det er en ottrins ot raket ja. af præmier. Fordi ja. det, der kommer til at foregå, det er, når vi er tilbage efter juleferien, den 2. januar. Ja. Så vil der være en hel uge, ja. hvor du, kære lytter, bestemmer musikken her Og det er ikke noget med, at, at, at det er vejledende. Nej. Du bestemmer. Du bestemmer alt musik i vores ja. program. Det er så øh, det kan man jo også... Fire plade i time. Det er jo det, man... Det er, det er, man ja, fedt <laughs> Men det er det, man altid kender. om aftenen, fordi det er mange af bedre. Eller, ja, men det, her, det, her har, har vi jo tilfældigvis Danmarks mest intelligente lyttere, hvilket gør hele musikfladen easy, ACDC. Men så arbejder jeg inde i mit hovedopblikket på noget, så vi skal snakke om, når musikkelspiller at vi skal lave en... Øh, surprise. Ja, en, øh, en surprise, en koncert vi skal lave et eller andet, Jamen, det bliver det. hvor det virkelig, hvor man tænker, okay, det var da godt. Og for dem, som ikke har hentet podcasten, så kunne de stå ude i siden og sige, den henter jeg i morgen. Ja. Det bliver hvor... jeg simpelthen nødt til. Det er jo noget, der bliver skrevet om det her. Forhåbentlig. Ja. Eller det ved jeg ikke, men det er jo ikke os, der har det, er jo et lytter. Det er det, lyttet, det der er det, det, imellem, det er imellem os og lytter, ja. kan man sige. Det er bare meget godt, at, at hvis der kommer nogen ned fra Sverige, hvordan har I gjort så kan vi sige, at vi har de Det rigtige. Vi har bare de rigtige lydere. Velkommen til De Sorte Spider, den her tirsdag. Download, er download to. nu. går vi efter 2 millioner. Dagens tema er i dag. Downloader podcasts. Og også lidt hør. Og hør. Og Jørgen Poulsen. Og ordet Næger. Mm. Mm. Hvad er det, vi hører, os? Postal Service. Such great heights. Og det er jo jeg... Tobias fra Blue Foundation der havde den med i sidste uge. Ja. Og man jeg ikke opmærksomheden på der, det går så godt så spejler, som spejlesommer, vores hjemmeside, hvor du kan hente vores podcast. Danmarks mest downloadet podcast. Den, den eneste. Nogensinde. Den ja. eneste. Over en million. Tusind, tusind tak. Øh, på vores hjemmeside kan du også klikke på vores playlister, så kan du se, hvad vi har spillet. Øh, vi har besøg af Kenneth K. som jo netop øh, har overgivet senderen til os, som man siger. Ja, ja, ja, og jeg vil sige stor tillykke. Hold kæft. Ja, det er ja. godt gået, mand. Ja, tak, tak skal du godt kendet. Og, og må tak. jeg sige noget nu, når vi er i gang med Rose Ja. At ja. det var dejligt at høre dig i radioen øh, på et andet tidspunkt end om lørdagen eller meget tid om morgen, hvor jeg jo aldrig hører dig. Jeg ved bare, at du hvis du nok sender der stadig igen. <laughs> øh, det vil bare sige, øh, for det er godt at høre dig. Ikke at ja, de andre dårligere eller noget, du er bare bedre jeg siger tak Jamen, jeg, altså. Kenneth laver nu hvad, lige nu? Musikquizen Hvor ligger den tidsmæssigt? 12-14 lørdag. lørdag Det er et godt tidsvogn ja, Og det, det er et godt program og sådan noget, ja. Æh, Eller ikke sådan noget. Det, er det er lige efter vores. det program hvor, hvor de kendte har svaret på ja. Dilemmaer som almindelige mennesker har Ja, ja. Så har... vil sige Tillykke til Mads Steffensen i øvrigt Indtil videre, fra 1. januar og frem til øh, 30. november hvad Har 320.000 downloadet hans podcast med Morslund Ja en gang om ugen, vil han så sige. De ja. kommer fem gange Det ugen. Ja. Flot. Ja. Divideret gange, det kan man <laughs> ikke sige. Det er den diskussion, loven. jeg har haft før. Ja, det, den kommer også cirka en gang om måneden. Men Kenneth, øh, du kommer ned med et godt tilbud til os. Ja, ja men jeg prøver. Jeg synes jo, det er fantastisk. Ikke? Og jeg tænker, at jeg skal lægge mig i kølevandet på det her. Så jeg vil godt komme med et godt tilbud. Ja. Alle folk, der henter to... I skal nå to millioner. Ja. I har haft den første. I skal nå to millioner. Alle folk, der henter to de sorte spejlere podcast for en gratis musikvisen podcast om i Det er fandme en god det er altså, det er et rigtig godt tilbud. Og det gør man Og kende det gode ved din podcast Hvad er det, hvad er det den, af den af kan? En af de gode ting er at den er interaktiv <laughs> ja. ja den er interaktiv altså, det, er jo, det, er jo, det er jo et spil man kan hente på nettet mm. Hvor jeg stiller spørgsmål man får 15 sekunder Der er ingen præmier Ja, men hvad, hvad fanden er det for Spilet noget? Spillet koster sig heller ikke noget. Spillet koster heller ikke noget, og så kan man selv premiere sig selv. Så det vil sige, at, at det er jo ikke er noget med, at man kan lægge 10 pebernøder frem foran, røn, så, så kan man tage en gang, man, når man har svaret rigtigt. Mm. Man, kan, man kan give sig selv en CD, man kan gøre hvad som helst. Man bestemmer helt selv, om man vil battle sig selv, eller sine venner, eller tilsvarende. Så den er, den er interaktiv på den måde. Det er et spil. Interaktiv, jeg forstår det ikke. Så, så det, Nå. man gør, det er, at man downloader podcasten. Det man downloader der. podcasten, så trykker man play, og så stiller ja, jeg og så et spørgsmål at ja, får du 15 sekunder til at tænke dig om og så siger jeg kendesvar. Så siger, jeg nu skal du trykke pause, hvis du skal bruge lidt ekstra betingningstid. <laughs> Ellers, du det? Ja, det siger jeg. <laughs> Ellers så kommer jeg med svaret her. Har du så en det hver gang eller en standardform? Ud Udvalg gang. Okay Hvor finder man din podcast ind i vores eget system her, hvis du er DK's kosttræmikys. Jamen her i Dalen. Der ligger ikke podcast i Dalen Einstein. Det er på nettet. Det er Nå, på nettet. det er klar over, men hvor klipper du den? Nå, okay. Det var bare meget sjovt have den, så kunne man høre det ikke. Ja, det er en rigtig god, idé men det kan man ikke, man skal på nettet for at finde den jo. Nå. Uh, Man kender det. Vi kan godt lave et. Vi kan lave et eksempel. Vi laver et eksempel. Prøv at. <clears throat> Så skal du. Du skal måske ah, også. Ah, nej, nej, ja, det skal, skal have fint. Det er mit program. Betænkelig. Eller vores, vores program. Betænkelig tid. Okay. Kommer nu? Ja. Er klar? Ja. Spørgsmål 1. Det skal jo komme Spaceport. Hello McFly. <laughs> <laughs> det er din, vi siger. Okay, vi prøver igen. Okay. Okay. Spørgsmål 1. Hvad hedder orkestret, som lavede sangen Last Christmas? Anders. Æh... Og så får man 15 sekunders betændelse. Nå, okay. nå det der kommer jeg. Måske lige så. Og spørgsmålet er altså, hvad det var navnet på orkestret, som hed Last Christmas? Vi er tilbage i midten af 80'erne. To glade drenge. Den sidder. den sidder lige her på. To glade drenge. Okay, det, hvis du nu var, vi havde har været gennem succesfuld. Ja, hvis vi havde været gennem inden, Så altså, det havde været ret. så, du havde vidst, at vi havde spist lavkage, så var det også her, du havde sagt, nå... Så lavkagen, den er vel ikke så stærk nu, eller et eller andet, ikke? Du kan have sagt et eller andet. Jo, Tykke, godt det jo, jo, jo, jo, jo, jo. Det skal være plads til. Der er gået mere end 15 sekunder nu. Ja. Der skal ja, Anders, du har et svar. Ja. Chris Rea. Ja, ja der støtter også. Ah, Ej, helt sikkert. Nej. Nej. Chris Rea. siger du det på podcasten? <laughs> det gør det er, jeg ikke. Jamen nu hører jeg, det er jo podcastudgaven, vi laver. Ja, jamen det er podcastudgaven, vi Nå, Nej, ja. så ser jeg, at det rigtige svar for spørgsmålet er, hvem lavede Last Christmas, er wham. Okay. okay, og så tager vi musikvisen på v. 3, med Kenneth K. kende det godt. Ah okay, ja. Nåm, no, tak. <laughs> to for en. To plus en, to plus en, to plus en. To, man skal Jeg synes også man, vi kan godt sige man skal hente to De sorte podcast. og så bagefter så får man en, en, en gratis musikvisen podcast. podcastning. Okay. okay. Tusind tak. Jeg håber i noget de to millioner. Kenneth, du fandme en knæ? Ja du her. Og det er okay ja, du har et øh, David's øh. ballinger fra en Du ja. har stadig også lidt af ja, sådan noget. Jeg ved ikke hvad der sidder i skelen. Det er bare skil. Øh, det, det er ægte skil. Det er Der kan man hente uh, Kendt uh, i øvrigt, rigtig glæmrende og rigtig gode podcast. Så ja. Det sagt. Tak, Hvad men. hører vi nu? Så kan du godt spørge. er. Vi hører Robin. Det her, det er uh, Robin. Uh, det er faktisk svensker. en svensker, der hedder Christian Falk, som er sådan en musikproducer, der har lavet det her nummer, der hedder Dreamhorn, og det er Robin. Der synger på ja. nogen måde. Jeg kan ikke understrege det nok. Jeg bliver helt æh, glad af at kende K. No, Kenneth, jeg elsker, når han er på besøg. Og Kenneth, han er god. musikquiz, ja. øh, Kenneths musik -s -s kan Jeg downloade, er skide fede. Øh, jeg har selv prøvet at bruge dem til en fest, hvor vi sad. Og Det var en rigtig dårlig leg, man var i gang med. Så sagde, du, jeg, jeg kender en af mine kolleger. han laver en rigtig, rigtig sjov quiz. Og vi kan hente den nu så nemt som ingenting. Og så var det og en download, og så gjorde vi det, og en på iPod'en, og så spillede vi det via Yes. Det er også en MP3-afspiller, skal vi skynde os at sige. Det, det, det er en iPod jo også, men du har ret. Det, det kunne det være en, en MP3-afspiller, andet en fabrikat, Præcis. naturligvis. Jeg tror, det er MP4. Så det kan også være en MP4, det kan ja, være... det, ligge, det ligge, Men ligge. hvor man er, så... Festen løftede sig til et helt nyt niveau. Ja, og det er bare at kende stemme og det er genialt. Det man er en ikke... utrolig blid stemme jeg tror også, øh, hvis det er... En... Hvis krigen kommer, ikke? Ja. og man skal gå ind for at lytte til Danmarks Radio, så er det jo Reimer Bo, vi vil se i fjernsynet. Mm. Ham, vi helst vil høre, der bliver jeg lidt i tvivl, om jeg vi, om vi simpelthen hellere vil høre Kenneth, eller om jeg vil høre Danmarks ja, ja. Flotte. Nej, som radiovært. Ja, ja, ja. Altså, vi har jo altså også ham, den lille fyr, fra nyhederne, ikke? Andreas Hall. Andreas er Hal. Jeg tvivl om ja. de to. Ja. Men jeg tror, når alt kommer til at så så Kenneths stemmer mest beroende. Det er også, tror jeg også, du I I øh... ønsker jeg nu anmoder om, at man, at man tænder for DR2. Der er jo forespørgelsesdebatte om øh, Folkeafstemningen om EU-Lisabon-traktaten. Endnu en debat, der er overflødig, fordi den jo er afgjort på forhånd. Men jeg øh. kan da se, at Morten Messersmith har fået en ny skjorte på. Og Helle, hun Hårde, og, og, Helle sad og pittede sig i håret før. Ja, det er jo. Øh, det er det, der sker. Øh, men det er altid sjovt at følge Folkestyret, samtidig ja. med, at man hører radio. Og det sjovt er også at skrue ned for, for lyden. Og så hvis man har nogle venner, så skal man lave andre stemmer øh, til, til det, man ser på. Ja, jeg synes, det er for dårligt. Og sådan noget. Det er, det er meget sjovt. Men nu når vi snakker om politik, ikke? Ja. Og det gør vi jo. Så vil jeg godt sige noget om ny alliance. Det er et parti, der skal tage sig sammen. Ny alliance fik chancen. Det er vel et dårligt parti. Det er, øh, hvis man i gamle dage beskyttede øh, Dansk Folkeparti, eller øh, især skal vi have. for at være, øh, være landsbytosser, ja, ja, ja. så, finde, så øh, er det med glæde, at jeg nu kan annoncere, at hedder øh, sidder en ny alliance. Der er nogle af dem, der sidder derude nu og siger, det vidste vi fra start, derfor stemte vi ikke på dem. Ja, men så kan vi bare sige, øh, der kan vi sige, I havde ret. I havde fuldstændig ret. Men hold da helt fer en gang. Nu Kolin der, han bliver opfordret til at melde sig ud og give det sebær, men det vil han ikke. Kolin, øh, som jo også vil have 40% inden i skat, kun på Fyn. Hele det her cirkus. Og så er der jo Jørn Poulsen-sagen. Og øh, han sker, du var medgang? Ja Jeg er med. Jeg prøver bare at finde Jamen så er der nogen ud i redaktionen, der må hjælpe os. Der har jeg fundet det. Der er den. Ah, okay. Det var bare, hvis der var nogen, der har glemt, hvordan han lød, øh, Christen Poulsgaard. Så kommer det nemlig her. Jeg vil også have... Uh... Hoveddyden du den øvste mønke her, og du kan forlange Jeg vil gerne anmode Poulsgaard om at gå ned, og det skal være nu. Vi er nøstret, jeg ja, er her. Christen! Christen! Christen! Kristen de har sagt det er hoveddyr, de der vi står i nytste mundighed. Nu tørrer jeg lækker skæbne, ja. Kære lytter, Nå, det kan man ikke. Øh, kære lytter, Ej, det, øh, det der sker nu det er, at vi skruer op for dr 2 Nej, det kan. Ej, det er fysik. Jeg vil vi have... Jeg vil gerne en anden måde, Polsker, om og gå ned. Og det skal være nu. Er nødstret, ja, Christen, Christen, Christen. I er nyt, sådan vi har det. Kaskel Tusensdag! Og de har sagt de er der vi I det er holt lys, da vi stabmer i en øvste myndighed. Nu tørt det af lækkert skablig ja hadet. Det er fordåret tyrsedrenge. Sådan der. Æ, man kaldte Franskridspartiet dansbytosse dengang. Ja, så vil man lov til Storbytosserne nu, ikke? Æ, så det vil blevet Storby, cafetosserne i en uh, ny alliance, kan man sige. Hvad er det, der er gået galt, Anders? Jim ved det ikke, medlemmerne ved af.. Det er jo sympatiske mennesker til Syngland. Jamen prøv, at høre. medlemmerne ved af. Hvad vil de af? Men Nans Carter som formand, han skal i eller i hvert fald ikke være talsmand for folk. Og han skal være grænskab. For. for nu siger de, det er hans skyld, at de fik så dårligt det er et valg. Fordi man ikke tilsynet. er så godset det der med, med skatten. Eller? Nå, det betyder den ikke politikken, som man ikke er rigtig. Men du Omund virker ekstremt arrogant. Jamen det er sikkert bare. Det, det er noget, det er noget Ej, man kan. du huske ja, jeg ved det godt. på valgaften. Hold nu op. Helt seriøst, mm -hmm. hun var ikke særlig sympatisk at høre på. Nej, det er rigtigt. Da hun blev interviewet. Men der er der blevet meget stille sidenhen. Ja, det er der nemlig, og det er lidt problematisk. Jamen, jeg er lige ved at finde ud af, hvor kuglepindene ligger. Uh, uh, og nu uh, den her Jørgen Poulsen ting. Ja, fordi den Jørgen Poulsen ting er jo meget interessant i den forstand, at der sker jo det, at Jørgen Poulsen siger, at han vil have de der penge. Så siger en masse folk, at det kan ikke passe. Så siger han jeg at han vil have de der penge mm -hmm. alligevel. Mm -hmm. uh, og så siger Nasser Carter, at han synes måske ikke, de, at de skulle give noget nødhjælp noget ham. Og så siger Poulsen ikke noget. Og så siger... Hvad hedder han? Øre-proppen. nej øre, Ja, øre. Kolin. Kolin siger så... jeg synes, at, at ø, det er synd for Poulsen. Ja. Og så siger Gitte Seberg, at, at Kolin skal melde sig ud. Ja. Måske helst ja. gør det selv. Også fordi... Men Poulsen skal jo ikke melde sig ud, selvom han stadig... Øh, øh, altså, må så må sige, ikke er i linje med det, der hedder partilinjen, som her penge skulle give til Og nu siger Christian Paulsen eller Christian Jørgen Paulsen Siger, Poulsen. Uh, Jørgen Poulsen, <laughs> siger, han stod frem i Ekstrabladet i går. Øh, stod og frem det, med så store ord, men de opsøgte ham på bopælen. Man kan sige, at det han gjorde, det var, at han gør det, som alle pressemænd, ligesom Kyllingen fra Tølløs også gjorde. Han øh, lavede en 20 i søndags i BT om, at øh, han, han, han og... var der for hans søn. Så skal man få mulighed med ham. Det, ja. det var det, Jørgen Poulsen, han også ja. gjorde og det, i ekstra. Og det er meget menneskeligt. Jeg tror, alle vil gøre det. Jeg tror, jeg er jeg selv vil have gøre det. Også. Lysk Vestkysten øh, har Jørgen Poulsen også givet med, ikke? Ja. Men øh, øh, det skal lige siges, at Jørgen Poulsen har så endt med at få 750.000. Jørgen Poulsen siger til Jyske Vestkysten ja. og også til andre medier, at de 750.000 kroner, det er ikke et gyldent håndtryk. Det er bare hans som Når man bliver ja. opsagt, når man bliver fyret i, i, i, i, i, i følge uh, funktionærlovens bestemmelser deromkring, ja, nej, det omkring. Det. Det. Det, det, det er fuldstændig modet til. Hvor om alting er, så vil jeg godt uh, citere. mig Tidligere generalsekretær i Røde Kors, øh, han øh, siger sådan her, øh, i forbindelse med det her, han fortæller, altså, det så ikke Jørgen altså, Han siger, jeg tror at det er i Jysk så siger han det her i dag med funktionærloven. Hans løn har jo bare været meget højere, end en øh, løn. Derfor skal han have 760.000 i aftrædelsesgodtgørelse, eller et eller andet, Og okay. han bliver fyret. Øh, og så øh, citat, men så går Røde Kors ud og fortæller, at det er næernes penge, og hvad ved jeg? Og det er der, den går af, siger Poulsen i interviewet om godtgørelsen for Røde Kors på de 750 er de rigtig lange. Ikke? Mm -hmm. Godt. Jeg gentager lige, men så går Røde Kors ud og fortæller, at det er næernes penge. Ja. Og det er der, det er der uh, lidt uheld uh, omkring det lille ord næer. Jeg kan sige, at jeg engang uh, havde cirkus sammen med Søren Østergaard, hvor vi kom til at skrive nummer med mm. fordi der var en sort mand. Ja. Og så var det for at lave en pastis på den gang, man havde næer i cirkus og viste ja. dem frem. Øh, og jeg havde spurgt næren, han synes også, det var sjovt, øh, Og det var det så ikke, fordi at øh, Hedda Joff sagde, at man skulle være nære for at kunne lave grim med okay. Og det var også fair nok selv, at hun så ikke er nære, det er så det. Og det er også, øh, og det lærte jeg der, og det er den øh, pøl, Poulsen er hoppet i nu. Ja. I BT i dag står der, at Jørgen Poulsen kritiseres for sin sprogbrug i en artikel tirsdag, det er den, du lige har refereret, ja. siger han nærenes penge, nedladende og meget uheldig siger indvandrerkonsulent, og så tænker du nok, jeg vidste, hvad for en indvandrerkonsulent det er. Er det måske en, der har været i medierne før? Ma Manu Sarin. Det er nemlig Manu Sarin. Men mit spørgsmål er, han er da ikke... Nej, nej. Men det han siger... Han holdt jo op som en integrationskonsulent. Ja, men han har lige været det. Det er vildt nedladende, skriver, siger Manu. Selvom han er presset, Poulsen, bør han vide, at man som tidligere generalsekretær bliver hørt og taget alvorligt, siger Manu Sarin. Måske lidt... Lidt hårdt sagt. Ja. Men, øh, men så går Røde Kors... Ja, det er Så han må ikke sige nære. Men Jørgen Poulsen, som på det her øh, øh, kritikken, på han skulle have sagt, nære, der ja. er hans svar til BT. Han har hverken har set det ene eller det andet. Han har hverken set det ene eller det andet. Hverken har set det ene eller det andet, af Jørgen Poulsens svar. Der står helt præcis. Inden var der konsulenten, altså Sarine, medgiver dog, at der kan være tale om en i en pressesituation, og Jørgen Poulsen havde tirsdag formandet. Ingen kommentarer tilføjet... At han hverken har set det ene eller andet Tilbage Og som en evig taber det her Der er jo de små nære Det er ingen andre uh, Jeg tror sgu ikke de har fået de lige. De, det vi, tror jeg heller ikke Men uh, nu får de dem i hvert fald helt sikkert ikke Nej det kan man sige Men glæder de jul Jørgen Og med et øjeblik Der uh, giver vi dig De sorte spejders programoversigt Og ja. hvad skal ske i programmet i dag Det bliver godt Ja det gør Jeg ser bare der står Lykke mig og Adrian Hughes Ja Der er mm. medierne er også mildstemt stemt i dag Anders Massen, Madsen, hvad er det, vi hører? Det er Kat Power med øh, et nummer, som er der, hedder Crossbone Styles. Kære lytter, her er, hvad vi har valgt til med i vores program i dag. Først øh, festlighed, det har vi gjort, så er gør vi stadigvæk. En million podcaster downloadet. Tusind tak, kære lytter. Fra 1. januar til 30. november i år er over en million mennesker hentet, eller der er en million... Øh over en million udgaver, eller der yes. Og øh, i det forbindelse vil jeg sige, at der er flere, der har spurgt, er det kun via iTunes? Nej, nej, nej, det er alle hentet podcast, den som bringer, er på på, Så den er ligegyldig om det er via iTunes, eller om det er et andet program. Ja, eller nede på Doncaféen. Det er korrekt. Eller din mobiltelefon. Det er værstedet. Men hvis man downloader via sin mobiltelefon, skal man bare opmærksom på, at øh, TDC jo tjener kassen, eller Telia, ja. eller hvad man nu har, fordi de skal have trafikafgift for det, hvilket betyder, at når du sætter det til at downloade så kan du måske tage 10 minutter at downloade og ja. jeg ved ikke hvad det koster i minuttet ja, det, er jo, det er dyrt det er pissdyrt så kan det du godt stå 25 kroner ja. de penge får vi ikke nogen af så vi kunne lave bedre ratio så derfor uh, hent den via din computer og så overfører den fra din computer over til din mobil -tip. Ja, så sagt vi via netbank kan overføre de 5 kroner til Andersens private konto eller Jan Paulsens konto eller uh, til alle mulig andre gode formål eller næerne. Ja, til ikke, du har jo en nærende Anders. Jeg har nærende i Sydafrika. Oh, han er sød. Mhm. Jeg er blevet renset apropos eller er han. Han ja. er i hvert fald øh, pletrenset. Ja. Poulsen, Prolimo, øh, Frederik. Og der må jeg sige, at vi er de eneste, der har øh, sekvenser, hvor han spiller Måndhavn. Han var jo i øh, Vigge. Nej, det er Løgn. Han var i... Øh, var det i Vigge? Det, det, det var i Pumpehuset. var i Pumpehuset. Til Let's Jam, øh, hvor han spiller Måndhavn. BG har nogle billeder. Vi har lyden. Edwin mm. Hughes. Lykke Maj var på besøg i den 11. time i går øh, hos Michael Berthelsen. Ja, det er nogle gange, så sidder man og tænker, øh, kan den her verden blive mere absurd. Øh, kan den blive mere langt ude? Kan, kan den blive mere også let at tage af? Og så sker der sådan noget, som, som at øh, Lykke Maj bliver gæst i... Lykke næste. Zoom alle Maj var i går. Kollagen hænger lidt efterhånden, vil jeg sige. Og det er ikke for at være grå eller noget, men når det nu er ansigtet, man, man som ligesom har. Anders, vil du have haft en folkeafstemning om EU? ville jeg have haft en folkeafstemning om, ja, om det EU? helt personligt. Helt Vil du, eller ligesom om Lissabon traktaten der? Øh... Altså, jeg sidder ikke og drømmer om det. Jeg er træt af, de at altså det, det bliver meget meget trist at høre på sådan nogle valgkamp øh, og folkeafstemninger, fordi folk de har besluttet sig så voldsomt og hader de hinanden. Men på den anden side, synes jeg, det rimeligt, jeg, jeg synes vi vil jo meget gerne have de der forhold fjernet meget hurtigt. Ja, ja. Men, øh, men det er jo ikke det, som det handler om. Nej. Øh, og så synes jeg det er rimeligt, så synes jeg, man så smæk. altså lav en kæmpe en. Campaign. Det var meget sjovt, fordi nu diskuterer man det i Folketinget. Hvilket jeg forstår ja. det nok. Det man kan se, hvad det er to lytter, så ja. vi jo også sidder og ser her med musikspillere at det er bare, man bruger meget tid på det nu. Ja. Og statsministeren sagde på sit pressemøde, som vi skal høre om lidt. Ja. Uh, at at den, den giv er barberet, ikke? Jo. Og så kan det virke mærkende. Og jeg tror også, at nu har jeg øh, studeret jura i tre måneder, og jeg havde forvaltningsret i tre kvartaler og så døde jeg. Så jeg, altså, dem, der kan gennemskue det, har jeg stor respekt for. Det er jo dem, der har sagt, at det er ikke nødvendigt. For der er ikke nogen suverænitetsafgivelse. Jeg tror også, den... Den skid er slået meget langt til siden, med hensynsets øh, suverænitet. EF72. Yes. Øh, jeg vil bare sige den forbindelse, at øh, da du læste i uger, var det jo med en personlig ven af vores program, nemlig Danmarks Lars. Finansminister og øh, kronprinsen i venstre, Præcis. Lars Død Rasmussen. Lars siden af. Han har fulgt med, kan jeg lige at sige. Kan Der er flere øh, lyttere... Øh, der er mere i programmet, vi ikke har i programmet. Ja, nej, der er flere lyttere, der har spurgt os. I fredag spillede jeg et klip med Adrian Hughes, Verden på smagsdommerne. Ja som øh, hetser os. Han oh. mener, at vi hetser ham. Og godmorgen Danmark. Øh, så i går var meningen, at øh, vi ville have givet øh, Adrian Sjuks en store tur, som man siger. Ja. Det vender vi tilbage til. Hvorfor? Det ikke var en god idé, for det kunne Adrian godt lide, hvis det havde forholdt forhold så sådan. Ja. Og nogle gange så kan den største ydmygelse være slet ikke at blive ydmyget det var det forstår. godt ikke at gøre Sådan det. En lille, for vi ved, at Adrian Hughes sad og lyttede til radioen i går med sin lille fedtet fævekrum, optager. Fættet rotte, så har han siddet øh, der og lyttet. Øh, og der var så ikke noget. Der var så ikke noget. Det kan være, der er det i dag, Adrian. Det kan nemlig godt være, ja. at der kommer lidt. Også fordi, at øh, så går godmorgen træ, altså det rigtige godmorgen træ, De ligger øh, sig så ned på ryggen. Kanon øh, Henrik, Pia og Julie, de går på øh, ferie. Er det ferie? Ja, de er det Det er jo nogle andre programmer i dag. Ja, øh, men så er det Tony, Scott og Sarah 8, der sidder og laver Godmorgen 3. Hvem inviterer de ind? Som den første. Til at snakke om øh, kulturåret 2007, der er gået? Adrian Hughes. Såda. Og det kan man jo godt det man sige. At det er jo, jeg synes, det er fint nok at Sarah 8, og, og, og, og, og at de gør det. Øh, det sjove er jo, at han siger ja. ja til program. Han det hælder det, også det, intenst. Men det, han siger til Tony, det er rigtig sjovt. Ja, det det minder vi tilbage til. Så er der god morgen Danmark ja. i det okulte hjørne. Uh, vi havde den i går, vi havde den ikke i går, vi har den i dag. Mm. Og så er der job, vi ikke i vores vildesfantasi, hvis det eksisterede. Top 10.000 er vi i dag nået til 9.969. Og det er en stor overraskelse. Oh. Så skal vi ringe til Kasper? Nej, vi skal ikke. Det er stål, der bare for ja, Men det siger vi bare, det er for at gøre ham nervøs. Nå, han hører det ikke lige ved. Nej, nå, vi skal ikke ringe til Kasper før med fredag. Vi skal spille telespink, ja, og, og så skal vi spille noget øh, moderne musik. Og med et øjeblik skal vi have flyner den her på programmet. Øh, Jasper, Jasper, vores øh, journalistpartikant, som sidste uge på vores program. Damien. Øh, kommer herind. Hvor sætter min æden i en stavkirke, og han skriger. Arh, så dum. Tanne har været til pressemøde i dag med statsministeren. Og mm han -hmm. helst vil have James Moisson. Okay. Det er på der med godt nummeret her. James Moisson og nummeret, der hedder uh, Wonderful World. Kære lytte? lytter, lytter til de sort spejdere. Og øh, vores journalistpartikant Jasper har, øh, har sidste uge... Og Jasper... Jo... Det er din sidste uge, <laughs> yes. vores program. 1. januar skal du tilbage til Aarhus på Synlistårskolen. Nej, først, først, først februar. Hvad skal du lave i januar så? Good morning, P3. Okay. Nå, og så er du den nye, der skal skrive til kanonkongen. Nej, ah, han ved ikke, at han har han været fyret, så han der. Nej, det skal du nok ikke oh, sige pisse. her. Pisse. Men i hvert fald øh, skal du sidde på godmorgen på tre måned, Jasper. Mm. Vi skal, vi skal indlede med at sige, at hvor utrolig glad vi er været for at have dig her. Du har jeg været den uh, bedste variant, vi nogensinde har haft. Det er mig om hjertet. Jeg har også været meget, meget glad for at være her. Det, det, det har været sted, en stor ære. Ja. Men det er da utroligt, så forlader os. Men okay. Skib i natten og alt det der. Ja, der var jo nogen, der ikke ville forlænge en kontrakt. Hej, hej, hey, hey. hey. Jasper, jeg skal da, vil da gerne fortælle bruge lige to minutter på at fortælle, det jeg, kommer, hvordan du snedløber også. Vi går til ledelsen og siger... <laughs> han, vil, han vil gerne holde overlov, han ved alt muligt. Og så, og så havde vist ingen noget om det. Så havde du glemt at aflevere din kontaktbog, øh, hvor der stod, at det havde du så glemt at fortælle os. Ja. Så vi sad for forhandlede noget frem til dig. Du godt kunne tænke dig, men uden du havde givet at fortælle ledelsen det. Der var vist et kommunikationsbrist mellem og, og os. Og, os, og os, mellem dig. Ja. Ja. Ja. Men det er alt sammen vand under broen. David, eller Jasper, du har været til pressemødet i dag. Ja. Ja. På Christiansborg, ja. og fortælle, hvad det er, der... Vi, vi, jeg har været på Christiansborg en gang. Det var den aften, der var valg, hvor vi sendte ind fra. Ja, det var, det var ikke der. Men alle danskere burde i, på et eller andet tidspunkt i folkeskolen, ja. i gymnasiet, på lærlinguddannelsen, hvad man, hvad man tager, burde man komme på Christiansborg og se der, hvor folkestyret sidder og arbejder fra? Ja. Okay. Jo. <laughs> man kan også bare se det på DR2, men det er rigtigt. Ja, prøv at se en sweater han har taget på Frank Aan. men helt alt det skulle da ikke være til. Prøv lige Frank Aan, ikke? Han er sejert til. han er jo også en lille... Rød bandit. Bandit. Jeg kan er du det, meget det godt ligne. god. eller? Jeg synes, ja, men det tager sådan Hvad lavede han i Afghanistan? Prøv lige at skrue op for ham en gang, Peter. Jamen, jeg, jeg, jeg det. aldrig være et ret seriøst ment i Socialdemokratiet, at der kunne være politiske grunde, til at udløse en folkeafstemning, som så mange af, af jer altså, Toget og kørt, food, food, food, ja. Food, food, ja. Og det hedder food, ikke Socialdemokratiet food, food, food, food. længere, det hedder Socialdemokraterne. Tilbage til... Uh... Jeg synes, det værste er svætter. Jeg hader. Ej, nu, nu, nu, ej nu, er jeg nok, nu er jeg sgu nok få sort, så nu er jeg da nok nazist, hvis blåsvin. jeg øh, kommer her. Ja, nu er jeg blåt svin. Flotsvin. Men jeg har sgu ikke så meget for tjeneslisten. Det var jo nu, der er jo ikke valg med og sådan noget, Så kan vi godt sidde og sige det i vores private holdning. Men ja, ja, men vi skal tilbage til Jasper, som jo har været til pressemødet. Så er Svend der. Men Svend Nauken, han er jo... Er der han er i, gift. Han er der i anledning af at være ikke? Ja, og i er af at være næste formand, ikke? Det er ja, næste, i anledning næste, næste formand, af inde på det samme. Ved at man piller de forfatning, alle tilløbende til forfatningsmæssige ændringer ud, har den ændret karakter. Hvis de var blevet stående, også selvom man har løst beder, de punkter, jeg. Jeg tror, jeg, det så er. ville det efter min mening have været rigtigt. Det er fordi han har tabt 10 kilo, hvis du forstår det. Ja, han har nemlig blevet gift. Han er nemlig blevet <laughs> gift, <laughs> så, så en 10 kilo fast, drengesæft. Det, Nå, vi skal øh, videre. Nu, nu, går der, øh, nu bliver det på pytt pande. Okay. Men, er spart, øh, du er været til presmøde okay. hos Søsken. Lad mig med det men det, der har været det fede ved Folkestyret også, det er, at... Øh, nu kommer en konklusion med Folkestyret. lige skrue op igen, Skulle lige op igen, okay. for Frank Orden. Han var taget ud, og statsborgerskab var blevet ændret på noget, så så, og så videre, og så videre. Så derfor spørger jeg igen, hvad var det, ja. der gjorde... Det, der så sker mig, nu, det er... De driller hinanden. Det er et lille parlamentariske det? drilleri. Det, der sker, det er, at Frank Orden og Svend Avden driller hinanden. De står og snakker med hinanden under de spilleregler, der nu er for at snakke med hinanden... I Folketingssalen, Salen. Eh? Ja. det er jo din forespørgselsdebat. Øh, men det interessante er jo, at der sidder fire andre politikere i salen. Hvorfor sidder de ikke ned i snapsetinget eller på en af deres kontorer, og, okay, og sidder og tager diskussion det i stedet, hvor vi skal høre på det. Kan du få så? Så havde vi der i en periode, hvor statsministeren udskriver hvad, og vi vidste, at Nå, det var det. Okay. Du har været derinde. Du har været inde til dag? Ja. Stemningen var selvfølgelig hektisk på grund af forspørgselsdebatten, men øh, du fik alligevel øh, koncentreret øh, forsamling omkring det, det handlede om, som var Øh, jamen, det var øh, de her kamphunde, vi snakkede om for længe siden. Kamphunde? Statsministerens holdning til kamphunde og okay. kampe mellem hunde. Det hunde var i hvert fald det, jeg forsøgt at få debatten over på, fordi at der var meget at snak. Ærligt talt, der var rigtig meget snak om EU-traktat i dag. Æh, og alle stillede mere eller mindre de samme spørgsmål hele tiden. Men du, det er bare for at få det på plads, at du er til statsministerens i i ikke? Ja, lige præcis. præcis. Ja. Øhm, og så var det så, at jeg jo meget gerne ville stille mit spørgsmål, og det fik jeg på sin vis gjort. Lad os høre. David Manden, De Sorte Spejder på B3. Anders Fogh Rasmussen, der er kommet en kritik af den måde... Ja, det er i hvert fald en kritik, jeg fuldstændig kan afvise. Men Anders Fogh, kan du ikke se, det er rimelige, at jeg får lov til at stille hele mit spørgsmål. men det kan jeg da slet ikke se. Kan jeg ikke bare få lov at stille mit spørgsmål? Nej, der er ikke øh, på nuværende tidspunkt nogle planer i den retning. Er det fordi du ikke tør svare på det spørgsmål, som jeg tænkt mig at stille. Jamen det handler ikke om at, at ture eller ikke ture. Det handler om, hvilken fremgangsmåde benytter vi sædvanligvis i Danmark. Men hvis jeg ikke kan få lov til at stille mit spørgsmål nu, hvornår kan jeg så få lov at stille mit spørgsmål? Der er ikke truffet nogen beslutning om, hvornår og hvordan. Øh... Men de andre journalister må godt stille spørgsmål. Kan du give mig en god grund til, hvorfor lige præcis jeg ikke må stille spørgsmål? Race, øh, etnisk oprindelse, Men... religion, Anders? Øh, tro, Anders? seksuel orientering, politisk anskudelse, øh, national oprindelse, alder, handicap. Anders? Tak for i dag. Ja. Det er, det er, er godt Svendestykke, det der. Det er, er på en det, bissen på. Det, her, det er dit te øh, møbel Det er dit -møbel, ja, det, været det. tømmer. Det er dit chatol. Det er, det er din, en toller, det der. Det er, det er det. en ren toller, det der. Giver I med tolleren? Ja, ubetinget. Ja, Tillykke med det. Tak for det, Tillykke med det. Og Una er altså ikke gået endnu. Så er der Boss Norma. Ja, hvad hører vi nu? Det er noget din. Fedt. Hvad er det? Hvis det er min, så er det Zero Seven med nummer Today. Jeg er tosset med Zero Seven. Er der ikke noget med, Tina D. K. engang har sunget med på et af deres nummer, tror jeg? Det er, hvis nok rigtigt, jo. Jule De Troldborgs, øh, der er jo også kvinde i Radios inde, øh, nikker og siger, at den er god. Nok. hvad hedder det nummer så? Mm, det kan jeg ikke huske. Du har 15 sekunder at tænke i det. Øh, har vi, du har, vil du have 15 sekunder? Jeg ja, have 15 sekunder. Kommer her. Arh. Sådan. Nå, ja, så bliver det nok stille derovre ja. i hendes Box Boks 1, som man siger. <laughs> Nej, hvad du tænker, Julie. Og altså, du skal også løbe nyheder om 30 ja. sekunder. Ja, ja, ja. Det er Mit fokus pres. fuldstændig ja. på nyheder lige nu. 07, og det ligger langt væk. Jeg forstår. Der røg pladen, desværre. Kan Kære Lytter, du lytter til det sort spejde her på 3 Danmarks mest downloadet podcast. En Over en million downloadet i million, år. Ja. Tusind tak for det. Tak. Anders Samuelsen rejser sig lige nu. Uh, det store, voldsomme parti, Nye Alliances. Uh, måske klogeste mand i virkeligheden. Ingen Så er vi op. Hmm. Vi er tilbage med Lykke Maj fra aften eller fra har ah, den 11. time i går aftes. Her er nyhederne klokken 15. Velkommen til de sorte spejder på B3 med Anders Breinholt og Anders Løvenæs. En million. Over en million downloadede podcasts indtil videre i 2007. Kære lytter, tusind tak for det. Mm -hmm. Tallene var netop kommet ind for en lille time siden, og vi er usandsynlig glade for, at, at du har hjulpet os så langt. Mm -hmm. Jeg vil godt sige uh, tak til Mads Brygger og Michael Bertelsen også, for Jeg at lave øh, et af de bedste fjernsynsprogrammer, der findes yeah. den 11. time, som jo bliver sendt uh, mandag til uh, onsdag, i hvert fald direkte på DR2. Sidste gang i morgen ja. for den her sæson, så holder de en velfortjent juleferie på to måneder, og så kommer vi tilbage i marts. Jeg husker, det Michael og Mads i studiet, så sagde de, vi skal lave 22 programmer. Det bliver ja. så hårdt. Og, og vi sagde, Mads og Michael, skal lige af. Vi sender 5 dage om ugen. To timer, her, ja. To timer. De laver 25 minutter. Så bliver det stedte. Øh, Mads hiver så i stedet Michael gør det samme, og siger, ja, Okay. Men det er fjernsyn, de, sagde de så. De, ja, det kom. Det ja, sagde de ja. ikke, med den linjerne, ja, ja. ikke, men han øh, lå mellem ikke? Men jeg vil sige, i går. Ja. i så går så havde de mødt deres overmand på en eller anden mærkelig måde. Ja. Og man troede, det var et løgn. Det var Michael, der var værd. Ja. Og Michael, øh, og der tror jeg og det er ikke nogen kritik, fordi det ville jeg slet ikke have mandat til. Men jeg tror lidt, Michael havde regnet med, fordi han er jo meget charmerende mand. Han er jo måske den mest charmerende mand, der findes i Danmarks Radio næste efter... Adrian Shoes. Ja. Øh, så han tror nok, at han måske kunne charmere Lykke mig. Men der havde Mika jo glemt, at for at kunne charmere nogen, så skal der ligesom være noget og ja. charmere, ikke? Ja. Der skal være nogen hjemme, og det var ikke helt tilfældet her i går. Ja. Så på et tidspunkt i interviewet... Med Lykke mig, Med Lykke Resigner Resignere. Øh, Michael Bærelsen. Og, og kan se at overleve. Og det er helt det rigtig sjovt, kan jeg sige. Fordi i går aftes sammen med Michael Berlusen analyserede Løkke en tekst, som hendes eks rockmusiker rockmusikeren Kit Rock, havde skrevet om sin ekskone Pamela Andersson. Ja, som var forgængeren for altså Løkke og ja. entré i ja. Kit Rocks liv. Løkke skulle på baggrund af hendes insightviden øh, om Kit Rock forklare sangens indhold og mening. Ja, det er sjovt, og det var egentlig et sjovt oplæg. Det var, at de skulle bruge den der Danslægerforeningens øh, analyseværktøj, som alle i, i folkesko og gymnasier har, har, har gennemlevet, hvor man finder noget med, med, med jeg fortæller... Troværdighed, alt sådan noget der. L meget indviklet schema, men det altså tale om noget går hen over hovedet på nogen. Her, der gik det hen over hele blokken, hen over hele karen, hen over hele landet. Altså, Løkke Maj var ikke i det samme amt, som Michael Berlsen. Og kommer det næppe heller. Men hun var lykkelig, og det er det, der er så vidunderligt ved den kvinde. 5 minutter og 7 sekunder. Ja, og det er et portræt over, over glæde. Og det er den glæde. Første vers her. Hmm. Undskyld. Ja, det er bare det er bare den glæde, som kun kommer til folk, som, som vidderligt har plads til den. Det kommer her, men det var Michael Berlels. Undskyld, jeg se vidt det. Hundsføjt lige, fik et to opstået. Altså ikke på den måde. Michael Berlsen og lykke maj for den 11. time i går. Hvad handler det om? Jamen altså, det er jo egentlig bare Bobby, ikke? Altså. Bobby? Ja, det er jo bare. Altså det er Kid rocks rigtige navn. Okay. Han hedder Robert James Richie. Okay. Men hvad handler teksten om? Robert James McGee, han hedder Bobby. Jeg har op med, at øh, han snakker vel lidt til sin ekskone, øh, men altså det var bare deres drama. Det er jo rigtig noget at gøre med endnu. Men hvad er det med den øh, ekskone? Ja, men altså det var bare deres drama. Jeg har ikke rigtig noget at gøre med det, så jeg kan ikke rigtig udtale mig om dem og deres drama. Men altså jeg blev lidt involveret i det senere, men altså det var ikke noget, som jeg selv ville have budt på mig selv. Hvis vi tager fat i... Altså, den her tekstanalyse, ja. ikke? Kære lytter, jeg vil lige afbryde og sige, at øh, jeg tror, det, der er sket i går, det er, at Lykke har fået en ny kæreste, fordi hendes overleve var meget, meget, meget, meget opsvulmet. Det var helig, ja. Der er flere lyttere der allerede har skrevet, øh, at, at det så ud som om, at der var kommet rigeligt ved med Botox i. Det tror jeg Nej, slet ikke. Nej, det er kollagen, man putte i Og kollagen. Det er husplads, Botox, Er det bare husplads? Stivelse er stivelse, men altså, øh, man Botox, det er det, er, det man uh, bruger til at udglade. Det er den, der nervegift, man bruger til grønkerne. Ja. Der skal vi mere over i hende der. Hvad hedder hun hende der? Vores alle sammen store designer med de fire børn. Ja, ja. Ej, det er også lige meget. Ja. Ja. Vi skal da ikke over i hende der. Hvad hedder hun? Øh, Isabel Christensen. Isabel mm -hmm. Christensen. Er det så, øh, kan man sige, jeg fortæller om Kid Rock? Det må det jo være, altså, ja, ja, er, øh, er, er, det er det? Jo, jo, men er han en, en førstepersonsfortæller, eller er han en tredjepersonsfortæller? Altså, øh, eller er Skal han bemærke, en helvidende fortæller? Ja, endnu har, har Michael ikke givet op. Nej, nej. Nej. Han, er, han er lidt forvirret, Han er lidt ligesom en kørelærer, som pludselig har fået en hamster ind til køretime i stedet for et menneske. Men han er stadig, Han tænker, okay, vi prøver. Som, som måske ser det enten fra en indre synsvinkel eller en, en ydre synsvinkel. Øhm, det er vel nok lidt af værd. Altså et eller andet sted. Ja. Og her, Sådan, det også, det... Men som ham som er son, så ville jeg tro, at det var ham selv. Som taler her. Ja. Okay. Så lad os prøve at høre om kvædet. Der er et ordspil der. Det er der. Helt sikkert. She's half your age and twice as hot. Men det handler jo om dig. Det gør den nemlig. Hvad er det, tekstforfatteren prøver at fortælle? Øhm, han prøver vel at fortælle, at øh, han er... Lidt øh, mavesårs sin nækskoen, og så øh, har han bare fundet en, der er meget bedre, og meget unger og smukkere. Ja. <laughs> Vel, <laughs> altså... <laughs> men da... Åh, oh, Michael, for saten, jeg elsker. <laughs> han begynder, det her skrider det for mig. ikke? Det er jo ikke han mig, der tænker... har skrevet sangen, men... Uh... Han, det, jeg tror, Michael han tænker, at hans sprog er jo også ironiens sprog. På ja. mange måder han tænker at hun må være ironisk omkring det her. Det her, han indser, det er hun virkelig lidt ikke. Nå, men hvad Hvad er hans motiv? Øhm, jamen, det er vel egentlig bare at få det der ud, at øh, han har de der frustrationer om hende. Og så han bare får det noget, der er bedre, et eller andet sted. Ja. Yeah. Nu kommer andet vers. Mm. Hvad handler det her vers om? Øhm, jamen, altså, det handler jo lidt om, at øh, vi var jo kærester et stykke tid, så han har jo fundet ud af, at øh, jo, jeg kan sagtens være ude og party sammen med ham og sådan noget, men jeg er jo egentlig ret huslig. Og det er der nok ikke så mange mennesker, der ved, men det er jeg faktisk. Og jeg ved ikke, om du har set nogle af de der striber. nogensinde. Altså til hans koncerter? Ja. Nej, det har jeg ikke set. Nej, okay, men så vil du nok vide, hvad han snakkede om der. Øhm... Altså han siger, at du er ligeglad, med snakker om ud af stripperne til hans show. Ja. Hvorfor er du det? Fordi jeg bare måske ikke så jaloux en person. I hvert fald ikke på de der stripper. <laughs> er det rigtigt, at du, altså hvad skal man sige, foldede hans tøj sammen? Øh, ja, fordi at øh, et eller andet sted, så var han jo også selv en rigtig ordentlig person, ikke? Altså, plus at jeg er meget huslig, så det var en rimelig men god kombo. hver morgen? Nej, måske ikke lige hver morgen. Men altså, det er jo en sang, ikke? Jo, jo. Men, men øh, lad os lige prøve at fortsætte teksten, fordi nu kommer vi til øh, det, det tredje vers. Mm. Hvad er det forfatteren <laughs> vi fortælle os her? Ja, men altså, det har jo nok også noget at gøre med hans ex som måske krevede lidt meget drama for ham og i deres forhold. Så det her, det har jo egentlig ikke så meget at gøre med mig og mit personlige liv som person. Han har hans, og jeg havde mit. Så han snakker jo nok mere om, at i vores forhold, oh. der var det sådan. Og hun måske krævede en hel masse drama for ham. Og ind imellem de to. Og det gør jeg ikke, eller gjorde jeg ikke. <laughs> der er 1 minut og 30 sekunder tilbage, kære lytter, og, og nyd det, nyd det, nyd det, nyd det. For det er sidste gang, vi spiller det her. Men det kan jeg selvfølgelig... Det er fordi lige, vi har nået vores Lykke Meil Limit. Ja, men det er selvfølgelig på vores podcast senere i dag. Men vi, vi hører vi... det synes 1 minut og 30 sekunder. Men så stod der noget om, at, at du elsker hans mor. Ja, men det gør jeg også. Altså, alle ved jo, at øh, jeg ja, altså vejen til en mand, det er jo gennem sådan, hans mor, ikke? Så et eller andet sted. Men hun var også en fantastisk kvinde. Vi hyggede os rigtig meget sammen. Så... Hvordan var hun? Hun rigtig sød, altså sådan lidt lille Detroit-kvinde, sådan bare rigtig sød, rigtig godt kunne lide mig, så det var jo godt. Hvad er det egentlig, han vil med den her tekst? Ja, men det er jo et eller andet sted at, at, få, at give den tilbage til hans ex. Ikke? men det er også et eller andet sted i sådan, at om mig, sådan. men det er helt sikkert sådan en negativ ting imod hans ex. Så det er sådan et, et hævnmotiv? Måske, altså, men det er jo også bare sådan lidt for, altså han, han er jo kunstner et eller andet sted, ikke? Og øhm, som alle sammen ved, så deres forhold var jo alle steder og sådan noget, så den her sang vil jeg nok vide, at det øh, ville komme ud over hele verden, og alle ville, ville vide, hvem man snakkede om. Hvis han så skulle skrive en, en, en sang om det, så det nødt til at stoppe og høre Michaels det øh, Der kom alle... simpelthen når, når Lykke er færdig ved at snakke. Mm -hmm. Siger <laughs> så den her sang ville nok vide, at det ville komme ud over hele verden, og alle ville, ville vide, hvem man snakkede om. Hvis han så skulle skrive en, en, en sang om dig, <laughs> hvad ville den så handle om? Jeg tror ikke, han kunne skrive en sang om mig, fordi alle en sang er forholdsvis negativ eller aggressiv, eller om nogle meget store verdenssituationer derude, ikke? Mm. Men han vidste, at han kunne få noget af det her, på grund af, at det var sådan en stort presseting for fra ham, og sådan noget, så... Men det var også lidt sådan en, en, en, en lille gave til mig et eller andet sted, ikke? Et imellem. Vi lader den stå, som man siger, og siger, at på vores podcasts, ...som kan hentes inden, eller efter programmet, inden blokken 18, på DR.dk-spejler. Kan du høre det her klip igen? Kan man Eller gense det, I hører også på den 1110 eller DR.dk-tv på derdk. ja. Her skal vi lige sige, at det er altså den her uges top 10.000, vi lige har blændet op for... Jeg er tosset med Kjell som jo er vores ugenlige gæste DJ eller kapelkjell. Han er jo ikke medvært her i programmet hver fredag. Og Kjell har haft det her nu Sam Sparrow's Black Go på vores hjemmeside. DR.DK, skrads og spejder, kan du se, hvad det er, vi har spillet i programmet. Og så kan du selvfølgelig også downloade vores podcast efter programmet og inden kl. 18, hvor at Lykke klippet vil, vil, vil, vil, vil, vil være med. Anders, jeg vil lige vende noget med dig. Hvis jeg nu kom til dig ja. og sagde, kære Anders, vi kan ikke lave et sort næste år. Nå, hvorfor ikke? Hvad vil du så sige? Jeg sige, Fordi jeg er blevet vært på Godaftenland. Så vil jeg sige, ej fedt, det er jeg også. Det er det, jeg vidste. Og øh, kære, du sidder... Ja, det var der... Hvorfor nu det? Hvad nu det? Ja, men kan jeg godt kalde det en halv ansøgning. Ja, det kunne Live det. i radioen, ja. til Nordisk Film, ja, til TV2. ja. ja. Som jo producerer.. Det er en film, der Men lad det nu Nej, det er sådan noget film. er Und skal Men det er lige meget. Nej, det er nemlig ikke lige meget. Nej, eller det er det bestemt ikke for dem. Men hvor alting er, så er meget det, hvor I går sagde vores allesammens Hans pilgård. Nej. Han kunne ikke bære historien længere. Hans pilgård stopper på Godaften Danmark, fordi nu han siddet i syv år og hørt på folk, der har brokket sig. Folk, som har haft historier, som har været personlige tragedier. Ja. Og øh, mange af dem er, er døde, nemlig siden... Han efter at have talt med ham. Ja. Øh. Og, og det er blevet for meget, så nu vil han noget andet. Og det har jeg alt muligt respekt for. Nu øh, synes det ikke at være en enig svale, alt den stund, man kan kalde Bilgaard uh, for en svale. Bilgaard <coughs> er i hvert fald ikke. Han er, han er en svane. Bilgaard er jo øh, en af Danmarks mest populære vidspopulativhverden også. Ja, og, han er god. Og, og rigtig god. Og han laver også det andet der. Hvem er millionær? Det er han ikke han jeg så heller. til. Nej, det er der ikke nogen, der er efter... Vet du hvad, Lille Peter, Kjær, Peter Kær han... Kjær var den bedste. Ej, jeg synes den altså også Jørgen Petersen gjorde. Det. Ja, ja jeg, det, det var. Jeg vil sige, jeg kunne have været lige så god værd som de andre. Helt seriøst, det er det bedste fjernsynsprogram, der lade. Jeg elsker det. Ja, virkelig, virkelig godt. Du har boet i million i sæn ja, ja, din jo. bror. Sammen. Lad ja. det nu blive. var jeg meget ung, og vi var unge, I og... havde fået at vide, at de blev bugtet udlandet. og billederne vi er fra jeres fælder vel aldrig mere. Vi... Og, og, og så sidder man her i dag. Men hvor alt ting. Ah, stopper det. Du siger det lort. Peterli, vitterli, vitterli, med de weide. Hun stopper også nu. Også. Hun siger, når han ikke vil, så vil jeg heller. Ej, det siger hun i hvert fald ikke. Mette Weide siger til nyhedsavisen, eller det siger hun faktisk til Richters bureau tror jeg. Øh, Først stoppet Hans Pilgaard, siger hun ikke. Og nu har Mette Weide bekendtgjort, og hun også forladet en nordisk film, og dermed god aften var 1. marts. Og hun siger, jeg har fortalt forskellige ting i støbeskeen Blandt andet noget med bøger eller forlagsbranchen, siger hun til B.T. Der vil jeg nok have været lidt mere altså, konkret hun... og også lave at sige noget. Men lad det ligge. Ja, ja. Men hvor Jeg vil lave noget med bøger. Og det er jo noget, mange øh, kendte mennesker øh, gør. Og med god grund. Hun... Øh, men hun nu, det betyder, at der er to ledige pladser, Anders Breihold. Og hvad der, det betyder? Jeg, kan... jeg skal ikke noget der. Ja. Nej, fordi vi laver det her indtil til klokken 4, ikke? Så er mellem 19.20 eller 18.20 og 19. Så kunne man da godt lige sidde der. Og ja. høre, høre nogen, som bagefter gik ud og slå sig selv ihjel. Jeg har faktisk været inde i det studie der flere gange og prøvet at lave noget. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg synes, at man sad rigtig godt i... Øh, man i sidder godt, og historier. det ligger centralt. Ja. Øh, altså... Lidt dårlige bekendingsmuligheder, ja. ved... Øh, ja. Ja. Men... men der får man nogle taksområder i stedet, tror jeg. Tror du, den bliver slået op? Det tror jeg ikke, efter at vi har sagt det her. Mm. Fordi vi har... Øh, herudfra, der har vi øh, knap 20 minutter til at komme det ind, ikke? Ja. Så er der vel noget med noget, man skal finde ud af, hvem det er. Hvem er det i dag? Ja. Nå, det er en, der har, han har en sygdom. Okay. Fint for det. Og så skal vi slå ø, plattekronen, hvem, er, hvem skal det være i dag? Dejligt mig. Ja. Og ham det ikke bliver, han tager hjem ja. og får en aftensmad ja. og ser den anden i fjernet. Ja, og hver anden dag, det næste. Og så kan man sige dagen efter, øh, så siger man, skal vi have Susie at leve ind for at fortælle, om det er en ufo, det her? De ja, sigt, det, det skal vi sige. skal vi da. Ja. Og også, det er helt, helt fedt og det har du slet ikke tænkt på endnu, tror jeg ikke. Det er, at med en lille smule spitsen kan fylde, så kan vi faktisk levere indslag til os selv. Forstår du det? Vi inviterer oh. lykke mig ind, eller Adrian Hughes, eller hvem som helst, i aften Danmark. Dagefter, så har vi klippet i de sorte det er færdig smukke, det er. Hvis jeg siger, Anders, hvor med alting er, øh, ja, så er jeg dig slår Slå mig lige bare for at slå jeg slår dig ihjel. Nå, jeg skal jeg slå dig nu? Ja, bare de for at slå Ja det det. jeg. Eller prøv lige at slå mig igen. Okay. Nej så... Og det andet var rigtigt? Ja, det gør jeg. Åh, åh! du skal sgu da ikke slå igen, for jeg har da ikke gjort hey, dig noget. Det... Hold dig op, nar. Svin, slap dig over Det er dig, der siger, at jeg skal slå dig. Så slår jeg... Åh, oh. oh. hold op, Anders, med det der pis. Hold, Anders, det gør fandme ondt, det der... Åh, det, t... oh, det træller. Hold op! Stop, And... jeg smadrer dig. Jeg bliver nødt til at slå igen. Nu. Nej, nu. Nu nej, nej. Anders, nu... Du må ikke slå igen. Du slå slå slå igen. igen. Du nu får, nu får du en. Så bliver du reddet af klokken. Du må ikke slå igen. Det er nyt. Sådan. Om lidt. Tilles Bingo. Danmarks hurtigst voksende quiz-sensation. I dag kun med kvinder. Mm. Anders en massen fortæl, hvad det er, vi hører her. Åh, hvor bliver det her? Vi hører et dejligt nummer. Mugison. Mugison. This is such a good name to me Ja. Dejligt Det er dk-spyder. Tjek vores playlist for, hvad det er, vi har spillet i programmet. Nu kaster vi os ud i... Det, der hedder De Sorte Sprejderes Quiz, det er den quiz, der hedder øh, Satans Yngel. Der, det har været op og vende i DR's ledelse, ved jeg. Ja, Skal den stoppe? Skal den ikke stoppe, når vi vender tilbage efter juleferien den 2. januar? Ja. Den kommer ikke til at stoppe. Den fortsætter. Ja. Det er en god måde at snakke med nogle gode mennesker på. Der er allerede nogle mænd, der har skrevet ind, hvorfor er det nu kun for kvinder igen? Det vil jeg godt fortælle. Det er, for... <går> det er fordi... At vi har et forholdsvis øh, stort overskud, og, eller ikke overskud, vi har rigtig mange mandlige lytter. Vi har ikke nær så mange kvindelige lytter. Nej. Øh, øh, og der er mange, øh, også mænd og kvinder, der er efterlyst, hvornår kvinderne får lov til at komme igennem. Så giver vi den fortsat ja. Og alle andre dage i løbet af ugen, der så, er det jo mænd, så der, så det jo der kommer Går havde vi to servicemontører, for eksempel. Ja, det kan ikke blive mere mandligt. Bare det lige for noget. at få skudt den i orden. Og i øvrigt, når det er sagt, det lyder arrogant. Det er ikke meningen, men, men det er i vores program. Så vi bestemmer jo egentlig. Ja. På den måde hvad vi vil. Er klar? Og hvis man skulle have på en øde ø, med nogen, ikke? Hvad vil man helst? En servicemontør eller en frisør? Mm, frisør. Jeg tror, det tager hvis der går noget galt med aircondition Ja, det kan man altid selv ja. over. Ja, det Ja, det første tal i dagens omgang til Spingo, hvor vi spiller både først en række og sidenhen hele pladen fuld, mm. er nummer 18. 18, 70, 3x20 ringer man. Det første, man siger, når vi siger, hallo, goddag, vi taler med et eller andet, det er i Hvis ja. Så man siger, hallo, <hældre> <Eller> <hældre> <hældre> så kommer man ikke igennem. Og, heller, og nu vil jeg sige, der er vi blevet en hårdere i hensyn til folk, der efterligner kvindestemmer. Ja. Der var så en kvinde, der efterligner en kvindestemmer, og det synes jeg, det er okay. Det var Charlotte oppe fra Vium, ikke? Ja, der det... holdte holde det med Getsen. Ja, det var fair nok. Ja. Næste Næ nummer er nummer 22. 22. 18 og 22. Så kommer nummer 58. 58. Og det er altså én række, vi spiller om i første omgang. Kun kvinder skal ringe ind 73 gange 20. Tilsbingo siger man som det allerførste. Nummer 60. Og i dag... Jeg kan sige, at Ville søndag er i øjeblikket på skærmen. Ikke at det for umiddelbart til at stige mærkbart. Nummer 67. Vildt nok at have så mange mandater til ingenting. Ja. Men hvorfor skal man altid stå med hænderne over kors? Det man gør er vi det. Det er hans, det er hans værk. Så skulle han ned til Nummer... 78, så er der en rotte i fælden, som vi siger, Anders. Lad os høre, hvem det er. Halløj. Halløj. Tælledsbinger. Hey. Jamen, ah, hvad er det smuk. Alle, alle, alle krav er opfyldt, kan jeg allerede høre nu. Anders, vil du iværksætte interviewet? Med mindre det er Niklas fra til Lars, men uh, hvem har hvem taler du med? Marianne Jonasen. Goddag, Marianne, velkommen til programmet. Tak. Og tillykke. Tillykke, du har Ten. vundet en uh, t-shirt. Tak. Marianne hvad? Marianne Jonasen. Jonasen. Jonasen. Ja. Og uh, Marianne, vil jeg spørge noget? Ja. Hvor ringer du fra? Uh, jeg ringer fra um, Herning. Åh, oh, ja, det gør du ikke rigtigt. Ah. Jo, det, det gør jeg. Nå, var det, der hed fra Jens Tøven? <laughs> Æ, er du... Er du, num, du er så ikke fra Herning? Du skulle lige tænke, Æ, hvor fra ringer sund. en? Du er jeg fra, sunds. fra Sunds. Selve okay. Sunds eller i omegnen? jeg er Sunds. Marianne, må jeg spørge dig noget andet? Ja. Hvad ja. laver du så daglig? Ja, det kostes Jeg går på VUC. <gasps> Voksenuddannelsescenter. Ja. Hvilken ja. Jamen, Jeg har psykologi der? nu. Og oh, øh, det er for at dygtiggøre dig i forbindelse med en anden uddannelse, du skal ind og læse på? Ja, Op, som, er som er selve psykologi-studiet måske? Nej, det er det ikke. Nej. Øhm, men det får ligesom enten pædagog eller sygeplejersk. Så. Mm, der vil jeg sige mig, Anna, og der, øh, for det første skal du have respekt, og for det andet vil jeg sige, at øh, det du kommer til at møde, ja. uanset om du vælger pædagog eller sygeplejerske, det er der nogen, der vil sige, at du er et grisk svin. Og du kunne gøre det for pengenes skyld, ja. øh, at du tager en Fordi de to så ja. vellønnet jobs. Ja, mange er jo trukket til de fag på grund af afløbningen. <laughs> ja. det, det skal du bare vide. Nå, men det, jeg synes, det er helt færdigt, du gør jeg det. Synes, det er, jeg synes, det er smålindsundelse, men jeg synes også, at skal ret i at advare der vil, være, der vil komme det, der hedder jentelov. Ja. Æh, at folk simpelthen siger, nå, så bliver du en af dem. Men Marianne, hvad skal du bruge alle de penge til, ja. uanset hvilken uddannelse, du vælger? Eller jeg skal måske først starte med spørgsmålet, gør du det for pengenes skyld? Nej, det gør jeg ikke. Men det er jo Pokkersrat at få de mange ind på kontoen af livet, som andre siger, hvad skal I så bruges til? Jamen, en fed bil. Hvilken bil skulle det være? Godt spørgsmål. Åh, jamen altså. Marianne, mens du tænker noget, så må jeg fortælle dig, hvad det er. Ja. Og det bliver lidt reklame, eller? nej, reklame er det vil. Det er beyond-reklame. Prøv Jeg har prøvet at køre en Audi A5 3.0 Quattro TDI i dag, ikke? ja. Og det, og det, var det er har. verdens fedeste bil. Næste, det er den fedeste bil, jeg har næsten har siddet i. Den er så vild. Mm. Den ja. kunne du købe. Ja, men Marianne, har du en bil allerede? Nej, det har jeg ikke. Har du nogensinde haft en bil? Nej. Har, har dine forældre en bil? Ja, det har de. Oh, hvad er det? Ved? Hvad er det? det er pysje. Det har det altid været. Fænder. Er den rød? Nej, den er... Sølv Sølvblå. Sølvblå? Uh. Blå Metallic, ville man sige. Okay. Ja. 306'erne, eller er vi oppe i en af de store? Ej, det er en stationcar. Den der SV, der sælger en tænder, ikke? Nej, det tror jeg, de er brændt, det er allesammen nu. Der er ikke flere tilbage? <laughs> der er ikke okay. Marianne, hvorfor har du valgt et af de der to jobs, hvis det er, du vælger dem? Øhm, det er fordi, jeg synes, det er en dejlig ting at kunne arbejde med mennesker og hjælpe mennesker. Altså. Ja, men de er jo syge nogle af dem. hvis det er syge, der skal jo være forhold på det, syge mennesker. Ja, ja. Men det er jo også at hjælpe dem, så. Ja. Men det det det, det, man kan bare få alt muligt sygdomme af dem. Ja, det, man bliver nok immun med alt i Det tror jeg. Ikke? Det er alt, det, men det er igen lønnet, tror jeg. Min mor er skal jeg sige. Nogle gange, altså så... Yeah. Jeg, jeg, tror, det, jeg tror, det er rimelig hårdt arbejde, kan jeg sige. Det er ja. respektfuldt, at nogen gider. Ja, det vil også. Øh, også at være lærer for den til skyld, og have og med folk snottungere og... at gøre. Ja, og pædagog ikke mindst. Ja. Jamen, det mener Men hvad ville du helst, Anders, pædagog eller sygeplejerske hvis nogen holder en pistol på panden af dig? Hvad ville du så snaps? Sygeplejerske. Også jeg, på grund af kitlen, ikke? Jo, naturligvis. Ja. Naturlig. Men det, der øh, det der også skal være klar over, fordi det jeg har jeg prøvet en gang, for jeg har været hospitalspraktik, da man var født ikke? Ja. Og så øh, hvor man var man inde på fødegangen og operationsgangen og skadestuen og sådan noget ting. Og så fik man noget tøj udleveret. Og der kunne man ja. se at nogle af de sygeplejersker. Det er overhovedet ikke noget under sygeplejersker. Øh, fordi at, at sygeplejersker er vigtigt. Der og rare mennesker. Er der er sundhedspersonale på sygehus, der kan jeg, så virkelig om øh, Men så tager de sådan en grøn t-shirt på i stedet for en hvid skjorte. Fordi den grønne, det er jo den, de bærer på operationsgangen. Og så ser det ud som om, at man muligvis godt kunne blive forvekslet med en læge. Står mm. Og jeg havde været tre dage på Klostrup Skadestue i hospitalspraktik, og så gør jeg det samme, så tænkte jeg, det skulle meget bladere. Så var jeg, Og der kom nogen hen og på et tidspunkt. Hvad? Er du overlæg? Ikke nu. så. Jeg tænker jeg siger ja. Jeg siger ja, jeg siger ja. Det tror jeg så på det, da det kom til stykket. Marianne, du har vundet en t-shirt. Jeg skal lige høre... Øh, den er ikke grøn, den er sort. Har du en samlever? Nej, det har jeg ikke. Så får du kun en t-shirt. Nej, så skulle hun ikke have to, som måske havde mulighed for på den måde at komme i kontakt med en. du vil sige, vil du ikke have en hør, vil du ikke have en tråd? Jo, Hvad størrelse skulle det så være? Nå, det skal det være størrelse flot fyr. Så får du en fire gange Excel Og Marianne Det du skal gøre Det at du skal sende en mail til Sæt til Og i emnefeltet skal du skrive Astabil Parase Hvad du skal? Astabil Parase Astabil Parase Og så naturligvis Din navn og adresse Og størrelsen På de to trøjer du ønsker dig Ja okay Og have en rigtig god jul Jo tak i lige det godt Marianne Hej Moj Hej Tror Marianne også Ville videre Skal vi spille et stykke musik? Ja, det skal vi og Skal vi have hele pladen fuld? Skal vi nemlig. Helt der er en af de, jeg har skrevet, at uh, vedkommende har set en Hyundai Gets lave julespind på Englandsvej på Amager. Det er en løgn. Pas på derude. Men en Hyundai kan ikke lave julespind. Vi ved, det er løgn. Den laver aldrig otte tal eller noget. Interpol og uh, nummeret Slåhands fra deres uh, album, der hed uh, Antics, som kom i 2004, som er et... Mm, mest, mm. det er en mest forestiller det mesterværk mm. Lave der indtager på Mine damer og herrer. vi kørte den sidste omgang og det er Det er kvikrunden. Numrene er 11, 41, 50 26, nummer 12, 69, den frække, Kun 99, 69, 43 gange 26 og den Og der er en der er andres. Det gik meget stærkt. Hallo, hallo. Tidlig bingo. Ja, jeg med det. Tillykke, alle krav er opfyldt. Anders, vil du iværksætte en syndflyder spørgsmål? Hvem taler vi med? Mie. Hvem? Mie? Mie, hej Mie. Velkommen til programmet, Mie. Mange tak. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra København. Mie, uh, må jeg spørge dig om noget? Ja, må gerne. Hvad laver du til daglig? Lige nu er jeg på arbejde. Åh, oh, hvor er det henne? I m på et universitet. Du arbejder på et universitet? Ja, som kontorsistent. Mm. Og hvad er det uh, bibliotikker Nej. Ja, Jeg er uh, pædagogisk universitet. Oh, som men, er blevet lagt sammen med Aarhus nu her. Så. så du skal rejse til Aarhus? Nej, det skal jeg ikke heldigvis. Den Vi har en afdeling i Ældrup. No, no. Yeah. Uh, men okay. men uh, som kontorassistent på Pædagogisk Universitet, uh, er det så et arbejde, der beskæbter så meget med svedere? Nej, desværre. Det kunne også være meget hyggeligt. Hmm. Hvad, hvad har du lavet her senest for en arbejdsopgave? Jamen, jeg står ved at arkivere nogle uh, folk, der lige har bestået deres sidste eksamener. Altså, nogle gange må du bare tager en og lader den glide ned bag arkivskabet, var jeg generer. Ej, det ville være ret tageligt, ikke? Jo, men også jo. lidt sjovt. lidt sjovt måske. Så øh, kommer han ud på sin første arbejdsdag, så jeg kan ikke finde dit eksamensvis, og så siger, jamen det har de inde på universitetet, nej, det har de ikke, I har ringet. kender da ikke noget til dig. Du får ikke deres arkiver. Så er det fem års uddannelse, ja, eller fire. Det det. Om igen. Men sådan ville du ikke gøre, mig. Nej, det kunne jeg aldrig finde på. Mie, øh, så er du uddannet i eller du har været Nej, det har jeg ikke. Nå. Jeg har så langt. Jeg er lige blevet færdig med gymnasiet, så jeg tager den bare som en lille pause, mens jeg finder ud af, hvad jeg skal lave. Et sabbatår. Og hvad? Har du fundet ud af det, Mi, Hvad skal du lave? Ja, men jeg regner med, at jeg skal være folkeskolelærer. Det er igen, må jeg sige, Anders. De glade sig meget at jeg tæner her igennem. Ja, men også lidt folk, der går efter pengene. Nu er MI også. Øh, ja. Nu skal du ind og være velhavende som folkeskolelærer. Jamen, det er jo det. Ja. Øh, ikke meget arbejde. Ikke meget besvært, men masser og masser og masser af penge. Og prestige ikke oh, ja. øh, tak. Lige at forklemmen. Det er tak skal du have. Der er et minut til, der er nyheder, og det er ikke for at være, no, no, at være Det er bare, bare for, at vi kunne nu at komme af med flere tidsersmi. Vi, vi bliver et svært nødt til at ringe af. Ja, men det står jo. Men Mia, vi er glade for, at du var gennem. Det du skal gøre, det er at du skal sende os en mail på satansøngel, Dr.dk. Og i emnefældet skal du også at skrive Lisi med Z. Lisi med sæt. GGS g, -G, g, g s vi er du i forhold, mig? Nej, det er ikke. så får du desværre også kun en T-shirt. Nej, jeg skal have to. Nej, du får to. Du får da to. du skriver vælge mellem hvilken størrelse det skal være. Jamen det gør jeg. Og så har du en god jul, håber jeg. Tak, vi tak. jul, mojn. Nej. Eh, ja, det keder vi skulle nødt til at ringe, så det. Men det var det var okay. Det var ikke uhøfligt. Det gode var vi nåede to ikke kun en, og det var op med ring. Det er slut. vi siger tak for i dag. Vores podcast indholdende blandt andet med Mette, lykke mig. Lykke mig, og, og Sopram det skal hentes her efter kl. 16, eller omkring senest kl. 18 i hvert fald. Ja, og så lytter med i morgen, så kan man også høre Edwin Hughes. Det kan man nemlig. Det bliver rigtig, rigtig Kan jeg ja. lytter. Tak for nu. Mondo med, Iben og Hoogsy. Efter nyheder og sport. Som kommer her. Julet Verden. Klokken er øh, 16.